«Дульче люмен ет ест окулус відересолам», – раптом заявив Реймелл. «А?» «Світло, солодке і добре очам сонце бачити. Еклезіаст. «Значить, ліки трохи допомогли», – здогадався Шарлей. «Трохи допомогли. Але не тільки в цьому річ. Аж ніяк не тільки в цьому. Екстракт з італійського кропу, вербени, ружі, чистотіло й рути – Безвідмовні ліки від запальних станів очей по вік вони знайшли в аптеці у Севежі, а до Севежа ні аптек, ні цирульників ніде не було. Рейневан скористався ліками, однак результату довелося трохи почекати, а процедуру періодично повторювати. Обжершись під пляшкою, нещодавній в'язень більше не хотів зупинятися по корчмах, нарікав на задуху. Тому вони стали на постій, на свіжому повітрі. Недалеко за Севежем серед придорожнього березняку. Рейневан промивав очі рідиною, повторюючи при цьому магічні формули, щоб, як було написано на флаконі, природна сила ліку над природною силою повзятливіша була до курації. «Фанікулум вербена роса келідонія рута люміна реді такута». «Розповідай далі, Шарлео!» Рейневан приклав собі компрес до повік. «Ти закінчив на тому, що померло кілька єпископів. Хто ще помер, поки я сидів? З людей, які мене цікавлять?» «Кристина Пізанська, французька поетка. Пригадуєш? Салют, сюет, салют, вулей астре. А, ще помер Вітольд, великий князь литовський. Наприкінці жовтня 430-го. Причина? Поранився, впавши з коня. Довго хворів. Під час спадіння поранився залізом». Не знаю, може бути. З інших подій з Люксембурського коронували на імператора. А в Паб'яницях король Ягайло уклав з гуситими союз і агресивний альянс проти ордену. У червні минулого року сирідки Янна Чапака з сен пліч опліч з поляками вторглися в Нову Марку. Якраз про це я знаю. Ринвен зняв компрес, покліпав. Наглядачі рідко до мене озивалися. Але один з них особливо погано ставився до християнства. і мусив з кимсь поділитися радістю перемоги. А що в нас? Курбутович викруяв собі королівство з Верхньошльонська. Не дуже. Він мав в резиденцію захоплених лівіцих, які збирався зробити своєю королівською столицею. 4 квітня 1431, через три дні після Великодня, Лесницькі князі завдяки зраді захопили замок і до ноги вирізали залогу. Коробутові пощастили, його тоді в лівіцях не було. Але мрія про королівство луснула як мильна булька. Князь пішов на Литву, септо в небуття і непам'ять. Бульку Волошак? Він узявся за справу дуже амбітно. Розширював свої володіння, так як і запланував, займав замки та міста одне за одним. Але ніде довго не втримався, звідусіль його прогнали. Останні здобутки, битом і рибник, Миколай Ратиборський, відібрав у нього рік тому. Калісниця історії зробила коло. Волошик зараз там, де був на початку. Цептом на Польщіні і там і залишиться. Пухкала, Беджих, Піотр Поляк інші. Пухкала окупував Ключборг і Біччина. Звідти разом із таким собі Кохловським. Нападав, грабував і палив, не докучав сілесцям страшно. Вони з ним воювали, облягали його тижнями, і все дарма. Відтак обидві сторони врешті-решт втомилися від воячки і постановили вирішити справу по Купецькому. Після торгів Пухало віддав ключборг за 1250, аби чинув за 500 кіб грошів. Віддав замки, та й пішов зі Шльонська. Із сирідка меча, був у Марці та Під Гданськом. Проте не повернувся з ними до Чехії, залишився в Польщі. А він парду стримається на захопленому три роки тому Муховському замку. Меджик зі стражниці і Поляк мають бази в Нємчій вєжбині. Звідки селесті весь час намагаються їх викорити? Наразі безрезультатно, але це лише питання часу. Як? Це не розумію. Ти не слухав. План запанувати над Верхнім Шльонськом закінчився провалом. До польської інтервенції не дійшло, а залишених на призволящих гуситів селесті витіснять зі своїх земель. На підкріплення з Чехії годі розраховувати, бо там ситуація дуже змінилася. Це як так? Люди втомлені. Війною, нуждою, голодом, анархією, вічними проходженнями військ, насильствами, вбивствами та пограбуваннями. Тому якщо хтось починає закликати до миру, повернення до законності, порядку і системи цінностей, якщо хтось обіцяє порядок, стабілізацію та відбудову структур, то моментально здобуває прихильників. А саме такі гасла проголошують помірковані угодовці і здобувають прихильників. За рахунок прокопа і сиріток, які прихильників втрачають – Революція об'їлася власними дітьми і обпилася кров'ю. Революція стала занадто революційною, аж настільки що раптом вжахнула самих революціонерів. Радикалів раптом налякав радикалізм, екстремістів екстремізм, фанатиків фанатизм. І зненацька, майже всі вони переметнулися на помірковані позиції. Чаша так, перегини ні, гусизм із людським обличчям. Кінець війни, кінець терору, геть радикалів, геть прокопа голого, геть сиріток, хай живуть переговори, хай живе примирення. Примирення з ким? З Римом, саме собою. Після домажлі Рим помудрішав. Помудрішав побитий вигнаний з-під домажлі легат Юліан Цезаріні. Помудрішав іспанець Хуан Паломар. Помудрішав і новий папа. Вони вже затямили, що з гуситами. Силою нічого не досягнеш, що потрібно хитрістю. Що треба використати настрій, перетягнути на свій бік угодовців, а тоді починати переговори, чимось поступитися, щоб щось добути. Вони вже домовляються і домовляються. Чаша залишиться, але ось така манюсінька. Свобода совісті буде, але ось така такусінька. Екстремістів і невиправних радикалів виріжуть. Нерішучих залякають і буде компроміс, будуть угоди. Рим це схвалить, папа поблагословить, новий праський архієпископ посвятить. Церква поверне собі відібрані в неї маєтки. Це Єзмонт Люксембурзький поверне собі чеський трон, бо хто же мусить бути гарантом відновлення і ладу. А що ж то за лад без короля? А значить люксембуржець наград. Він стане третейським суддєю винесе вируки багатьом народам. І перекують вони свої мечі на орала, а списи на серпи. І буде так добре, як я не знаю що. Не буде так добре. До цього не дійде. Це було б зрадою. Було би і буде. І до цього допустять, ти гадеш, люди, які розбили і змусили втікати п'ять христових походів? Переможці з підвідкова Віткова, Вишеграда, Судомежа. Малешова, Усті, Тахова і Домажліце? До цього допустить вірний чаші чеський народ? Чеський народ зараз платить за корець жита 34 гроші, а за хліб – півтора. До революції жито було по два гроші, а хліб коштував один пеняш. Ось що має чеський народ із чаші та з війни. Рейнован, я не бажаю диспуту. Я доступними словами змалював тобі теперішню політичну ситуацію. І окреслив перспективи зі значною мірою ймовірності, передбачаючи події найближчих місяців, якщо не днів. У в'язниці мені дещо про це відомо. Втрачаєш зв'язок із реальністю, деколи надовго, з часом він повертається, але цей процес не варто підганяти. Тож і не підганяй. Покладися на мене, довір'ся мені. Зрозуміліше. За півмилі звідси є роздоріжжя, перехрестя трактів. Звідти ми поїдемо на південь, дорогою на Олькуш, за ріцешн Проїдемо через Яблоньковський перевал. А звідти вже пряма дорога Чача, Тренчин, Нітра, Естергом, Будда, Могач, Булград, Софія, Філіпополь, Андріанополь і Константинополь. Перлина Візантійської держави. І ти звинувачуєш мене у втраті зв'язку з реальністю? Мої плани конкретні до болю. Тримаються реальності так чіпко, як пробуєш парафію. А підтримані вони реальною економічною силою, яка є в моєму розпорядженні. Їдь зі мною, Рейнмере, і клянуся своїм старим кукурайком, що ще до Адвенту ти побачиш вітрила на Мармуровому морі. Золотирі, хагі, Софію, Босфор. Ну то як? Йдемо? Ні, Шерли, не їдемо. Вибачили в мене зовсім інші плани. Деморит якийсь час мовчки дивився на нього, потім зітхнув. «Боюся, що здогадуюся, – врешті-решт сказав він. «Це добре. У березні 1430-го у лісах над Клодницею Шерлейд підійшов і схопив його за плечі. «Ти казав, коли йшов геть, що з тебе досить?» «Щиро кажучи, я зовсім цьому не дивувався». «Як пам'ятаю, я тебе не затримував. Твоя реакція була мені цілком зрозумілою. Ти пережив нещастя, відреагував на нього, відчайдушно кидаючись у вир боротьби за істинно-постольську віру. За ідеали, за соціальну справедливість, за Регмундей, за неї новий найкращий світ. І раптом побачив, що немає місії, є тільки політика. Немає послання, а є лише розрахунок». Славом Божим та апостольською вірою торгують так само, як і будь-яким іншим товаром, сподіваючись прибутко. А на регмон-дей можна собі подивитися на фресках у костелі або почитати про нього у святого Августина. «Я сидів у льоху», – спокійно і тихо відповів Рейнман, – «втрачаючи надію, що коли-небудь вийду. Гризся думкою, що моє життя не мало сенсу. Я сидів довго, в темноті, сліпночі наче кріт. Дульче люмен, повторював я собі слова екклезіаста. І нарешті до мене дійшло. Нарешті я зрозумів. Я збагнув, що це питання вибору. Або світло, або темрява. У в'язниці вибору в мене не було, а тепер є. Мій вибір світло, люкс перпето. Я їду в Чехію, бо думаю, що там іще не все втрачено. А якщо навіть і так, то цього не можна віддати без бою. «Я хочу надати своєму життю сенс. І надам йому сенс, ставши добою. За ідеали, за Регнум Дей, за надію. А якщо Регнум Дей має загинути, якщо надія має пропасти, то нехай же і я загину та пропаду. Якщо це все має залишитися тільки на фресках, то нехай на цих фресках намалюють і мене». Шерлих відступив на крок. Можливо, ти розраховував, що я буду відмовляти тебе від твого задуму, просити, благати. Так от ні, не буду. На всього свій час і година своя кожній справі під небом, як говорить твій улюблений еклезіаст, час шукати, час розгубити, час збирати час розкидати, час дерти і час зашивати. Доля, Рейнмере, зшила нас одного з одним на добрих пару років. На пару років укинула в казан історії, і добряче в цьому котлі вимішала. Час роздерти цей шов. Поки настане регнум-деї, я хочу влаштувати свої справи. Тут і тепер, на цьому світі. Во патрія меа тотус хікмондус ест. Моя батьківщина весь цей світ. Латина. Я не стану пліч-опліч з тобою до останнього бою, бо я не люблю останніх боїв. Я не зношу боїв програних, ненавиджу гинути і пропадати. Абсолютно не бажаю бути намальованим на фресті. Абсолютно не хочу фігурувати у списку полеглих у вирішальній баталії сил світла і силами темряви. Тому нам доведеться попрощатися». «Доведеться? Тож не затягуємо. Прощавай, Шарлею. Прощавай, Рейнмара. Давай ж поцілуємося, товаришо. Давай поцілуємося, друзяко» з вікна долинав брязкіт зброї і металевий стукіт підків по камінню подвір'ї. Залога німчі готувалися до вилазки або рейду. Бедржих зі стражниці зачинив вікно, повернувся до столу. «Я радий тебе бачити», — повторив він. «Живого, вільного і здорового. О, подей «Я теж радий тебе бачити», — перебив його Рейнман. «І приємно здивований». Усю дорогу я замислювався над тим, чи тебе тут застану. Чи ти часом, за прикладом Пухали, не продав уже сілесцям усі свої замки, разом з ідеалами і Божою істиною. Як бачиш, не продав, холодно відповів директор місцевих відділів табора в Шльонську. І не віддав, хоч на мене сильно тиснули, на мене, на нім чи на Пардуса, на Отмухові. Але поламали зуби і пішли ні з чим. Мені довелося почути думку, що це тільки питання часу. Що ви не втримаєте шльонських замків без інтервенції Польщі і підкріплень з Чехії. А розраховувати на це, кажуть, не можна. На жаль, спокійно визнав Бедржих, не можна. А зовсім інакше, це все було ще чотири роки тому. Зовсім інакше. Пам'ятаєш ще Франція і його галасливу програму? Повернення шльонська до його витоків. Скіпетер Ягелонів, що є дороговказом для усіх людей, лінгвагі, славоніці. Панування над простором від Балтики до Адріатики, Русі, Крим. Великі плани і гігантські задуми, які провалюються після легкого пошкодження однієї ікони, кажуть, ще й не дуже добре намальованої. Поляки, коли минулося злість за Ченстухову, раді були мати чапика на своєму боці у боротьбі з хрестоносцями. Але нам ушльонську допомоги не надали і не нададуть. Після Ченстахови навіть Франції притихли, збавили тон, навіть спиток з Мельщина, седшинець із Бонський. Ми тут самі. Немає Корибутовича, Волошек сидить і дарипається. А Чехія? Кажи, я слухаю. У Чехії недобре з нашою справою, сказав, помовчавши проповідник. Після Домашліцької Вікторії Прокоп мав серію невдачі. Програв декілька битв, не впорався з пузнем, сильно впав в очах попратимів. Така вже людська натура. Раз спіткнешся, і тебе заплюють, зицькують і загризуть. Про давні заслуги та перемоги ніхто не згадає. Цим скористалося помірковане крило, ті, котрі завжди інтригували, щоб домовитися з Римом і Люксембургом. Звісно ж, праське старе місто – Звісно ж, наш старий знайомий інтриган Ян Прошибрамський і панове Шляхта, котрі колись заради приватних інтересів один поперед одного приметували чашу до родових гербів. А тепер один поперед одного її відпорюють. І то не лише неофіти на кшталт з грації, і Келіхстини, покрою Боржика з Мілатінка або Яна зі смержець. Тепер взірцем поміркованості служать наші колишні побратими. Божі воїни, ще з жишкових років, зібралися у презі докупи, і хором волають про мир. І про доброго короля Сигізмунда на чеському троні. Перепрошую, імператора Сигізмунда. Бо треба тобі знати, що рік тому на зелені свята ми мали неабияку урочистість. Новий папа Євгеній, вже четвертий з цим іменем, після гарно відспіваної та особисто відправленої меси у соборі святого Петра, Перед вівтарем святого Маврикія прикрасив шляхетне чоло Союзмунда Люксембурзького імператорською короною. Тим самим, Рудий, пройдись відстав римським імператором і правителем усього християнства, на превелику радість тих, котрі завжди були готові вп'яти його цілувати. А як він сяде в Гречанах, будуть готові цілувати його в сраку. «А ти?» – холодно запитав Рейнеман «Що ти?» Ну що ти будеш цілувати нового володаря, щоб здобути його прихильність? Чи ти все таки волієш торгуватися із цілесцями за німчу, щоби продати за якомого вигіднішу ціну? І нанятися на службу до поляків? Такі в тебе плани? Ні, не таким, спокійно заперечив бедрижик зі стражниці. Інші, я не визнаю договору зі Сигізмундом і праських угод. Збираюся зібрати загін і податися в Чехію. На допомогу Прокопові та сиріткам. Ще не пора здаватися і віддавати трони. Не без бою. Що ти на це скажеш? Я їду з тобою. А твої очі, їхній вигляд? Знай, який у них вигляд. Дам собі раду. Їду з тобою, хоч нині. Кого ти залишиш у Нємчі? П'етра Поляка? П'етра, скривився директор. Рік тому схопили вродслав'яни. Тримають його в тюрмі та гризуться за викуп. Німчи я довірю іншому новому союзникові. О, промовка, промовка. Рипнули двері. До кімнати, схиливши могутню постать під одвірком, увійшов лицар із випнутою щелепою широкими, як ворота кафедрального собору плечима. Рейневан зітхнув. Ви знайомі, правда? запитав Беджиг. Лицар Ген фон Чірне. Пан на земку Німерзет. Раніше на службі Ворослава, а віднедавна союзник Тебора, приєднався до нас після перемоги під Домашліце, коли наше сильно зверху було. Рейнеман вловив у голосі проповідника злегка глузливу інтонацію. Гайн фон Чірне, якщо її навіть і вловив, то не дав цього по собі знати. «Тан Рейнмар із Беляви, ну-ну», – сказав він. «Хто б міг подумати, що побачу живим?» бо хто?» «Я залишу залог у Вежмі та Отмуховському замку», – підсумував Бедржих, плеснувши в долоні пахолкам, щоби принесли вина. «А пана Гайна у Нємчі? Хіба би пан Гайну все-таки забажав їхати з нами на битву в Чехію?» «Красно, дякую». Ревобрітер поправив меч, сів. «Але це ваша чеська битва. Аж волі валію залишатися тут». Старий чернець-хроніст, з Джагенського монастиря августинців, відігнав настирливу муху, вмочив перо в чорнило. Роздивився його проти світла, перш ніж писати. Сталося все року Божого 1434-го. У неділю ін крестіну кантіонорум іпсо діменсіс Сонце тоді було інсінньо гіменорум ет луна інгауда сіве фаен пістіум як пішли були з праського нового міста та боріти з Услід за ними рушили католицькі панове, і то ті з калікстинів, котрі угоди з цісарем Сегізмундом бажали. І догнали їх між коржімом і Чеським Бродом. А були там Нобілес, Барони, доміні Енгард із Грація, Дзівіш Борджик із Мелетінка, але ж Вржиштовський зі Штернберка. Білим Костка Поступець, Ян і Буріян з Гучейна, Пришибіки з Клинове і Змерзлік зі Свойшина, а за ним католицький пан Ян Швіговський, Позенський Ленфрид, контингент Змельника, а також лицарі, паннощі, клієнти челять Ольджиха з Рожмберка. До купи було їх 13 тисяч збройних, з чого важкої кінноти півтори тисячі коней і вишикувалися вони біля села Гіржибе. На протилежному боці біля села Ліпани на схилі Липської гори чекав вишикуваний таборисько Косиріцький гуф. Піших 10 тисяч і 700 кінних, укритих у Вагенбургу, з 480 возів збудованим. Люфами сорока гуф не зборонений. А були там Прокоп, званий Голем, капіталний директор секте Траборенсіум і проповідник про купок Діктус Парвус. А також ви начальники Ян Чапакіссен, капітани з Секста Орфанором, Андржикерський, капітани з Детабор, Іра Зіржечиці, Зигмунт із Вранова, Ян Колда де Зампах, Рогач із Дубе, та інші капітани Кумелісі Псором Омплісібус. Сперш миритися задумали і миром справу завершити. Одначе ж надто багато було межі ними ненависті й крові. Бедржиха зі стражниці, котрий зі Шльонська прибув і до угоди закликав, облаяли і мало не забили. Мусив з поля зі своїми людьми вступитися і йти пріч. А вони з гуфниць, терасниць та інших піксидис спалили одні в одних, почали аж сягук великий щенив і димосипали за завалік. А тоді вдарили в той дим залізні роженберські панове, проте їх відбили, а вони ретирувались. Крик великий тоді здійнявся між табора і сріток, що тікай ворог, що треба догнати добити. Розчепили Вагенбург і ринулися купою в поле. І це був їхній кінець і їхня поразка. Стій, стій. ревів Ян Чапокісан. Це підступ. Щепити вози, не виходити з градьби. Його голос станув у геморі бою і громі пострілів. Стрільці з возів Таборицького Вагенбурга безперервно стріляли по відступаючих лицарях, а таборити сирітки з ревом вирвалися в поле, розмахуючи ціпами та алебардами. Гир на них! І тут на них посипався град куль, сіканці вірболетних стріл. Позицію калістинців затягло димом, а з диму вискочила панцирна кіннота на позбавлено захисту возів, розпорошено по полю піхоту. Хто міг, утікав, кому пощастило втекти від мечів лицарів, той добігав до возів, де гетьмани, захриплими голосами, викрикуючи накази, намагалися зімкнути лави і формувати оборону. Але й на це вже було запізно. Повернулися ружом Бероцькі, які доти вдавали, ніби відступають. Вірвалися поміж розщеплені вози. Вдерлися в Вагенбург, настромлюючи оборонців на списи і змітаючи їх з розгону. Он же Керський зі своєю кіннотою кинувся на них і їх покололи списами і змели. Легкозбройні таборити були не стані стримати заковану в залізу кінноту. На допомогу кинувся Ян Чапак, вимахуючи мечем і скликаючи піхоту. Кинувся і Рейневан. Він бачив перед собою вишкірені конячі морди нагрудники і салади, бачив ліс наставлених списів. Був упевнений, що йде на смерть. Вершника поруч із ним спис простремив наскрізь і вирвав із сідла. Перш ніж списник встиг відпустити деревко, Рейневан під'їхав до нього і рубанув мечем. Раз, а тоді другий раз з-під розсіченого наплічника бризнула кров. Другий вершник штовхнув його конем, ударив мечем з розмаху. Рейневан врятував життя пригнувшись за кінською шиєю. Рожембороцький не встиг ударити вдруге. Таборицькі піхотинці зачепили його гаками із і стягли з сідла. Надлетів третій Сокиро. Побачивши, що проти нього він не має шансів, риневон гукнув, шарпнув вішки, пришпорив коня. Кінь став дибки, замолотив передніми ногами. Під звалилися на набедреник і панцерний фартух, Вдавили бляхи, Ружембородський закричав у певну на землю. Навколо шаленіла несамовита січа. Під копитами коней дзвеніли бляхи і тріщали кості. На очах Рейневана Ружембородські панцерні закинули на вози Вагенбурга ланцюги з гаками. Розвернули коней, потягли. Вози перевернулися, причавивши стрільців і арбалетників. У пролом валилася калікстинська кіннота. Вершники рікою вірвалися всередину, кололи, рубали і затоптували. Розірваний Вагенбург раптом перетворився на пастку без виходу. «Це кінець!» – крикнув Ян Чапак і сам, рубаючи мечем наліво і направо. «Поразка! нам каю, Рятуйся, хто може! Рейневан, до мене!» «До мене!» – репетував Керський. «До мене, брат, чи рятуйся, хто може!» Рейневан розвернув коня. Він вагався тільки мить, коротку мить, мить від якої залежали життя або смерть. Він побачив, як панцерна кіннота кладе покотом слонецьких ціпників та списників із кутної гори, як ідуть під меч з чеського броду, як валиться із сідла Зигмунд з Івранова, як падає сколотий списами і посічений мечами прокоп голий, який бився на возі як опускає дароносицю і падає смертельно поранений прокупик. Як битва перетворюється на побойща. І його охопив страх. Потворний, пронизливий страх. Він притиснувся до гриви коня і помчав за чапиком. У прогалину між возами під градом кулі стріл, унизу з униз, яром, схилом гори, аби лише якнайдалі, аби тільки чим далі від липана. «До коліна!» – крикнув Ян Чапак, «До коліна! Аби коні витримали Рейневан! Що ти там робиш, чорт забирай!» Рейневан зіскочив із сідла, упав на коліна, нахилив чоло до самої землі і розридався. «Сенс життя, ідеали, люкс перпетуа!» плекав він затинаючись. «А я втікаю з поля битви. немов мов боягус, навіть загинути, навіть загинути, як слід не зумів». Чепик стир з лиця сежу піти кров, покрутив головою спльонув. Це ще не кінець, заволав він. Ми ще їм покажемо. А що? Ми мали дати себе вбити, як дурні? Сьогодні втікаємо, щоб завтра могти битися знову. Ставай, Сілесцю, вставай, бачиш, це вже колінський тракт. Їдемо до коліна, там нас не дістануть. Вставай, на коня, чуєш? Гід сам. Що? Йід сам. Мені в коліні немає чого шукати. Теплий травневий дощ педев і шелестів на листі. Так, так, шляхетні лицарі, так, богобінні ченці, вірте мені, милостиві панове купці. Лютий був ліпанський конфліктус, запеклий був бі на схилах Ліпської гори. Билися на смерть аж до пізнього вечора. До пізнього вечора, доки остаточно не стемніло. Гинули браття табори і Одних побили в полі, інших у Вагенбургу. Ще інших, коли ті втікали. Загалом полягло, кажуть, близько двох тисяч божих воїнів. Серед них і Прокоп Голий, прозваний Великим. Чимало братів у полон взяли, котрі знатніші були і тим, дарували життя. Але більш ніж сім сотень узятих у полон загнали Рожмберський до Стодол під Чеським Бродом і там живцем спалили. І був то великий тріумф Калістинів і католиків, і кінець та Борис польових військ. Наступного дня, після Ліпан, останнього дня травня 1434, -го, у городку в дорозі до Галича, де мав прийняти васальну присягу від нового молдавського воєводи Стефана, помер на руках духовних і світських осіб Владислав Ягайло, король Польщі. Того самого року в день апостола Якова. Зійшов на Вавельський престол син Ягайла Владислав Ягилончик, якому сповнилося 10 весен, був зеколот на Литві проти унії з Польщею і всім, що польське. Збройно виступив підбурювач Свідригайло, дядько нового короля, а підтримували його інфляндський орден, русини та Сигізмун Корибутович. Надійшли правитель Чехії, верхнього шльонська. У 1435-му, у день, присвячений святому Егідіїві, в Діас Йовіс, за 14 днів перед Фіноктимус Отемналі поліг Корибутовичу бою проти поляків у битві, що відбулася під Вілкомежом над рікою Святою. Урожайним роком був рік 1435-й. Може пам'ятаєте? Це ж був всього лише якихось 5 років тому. Жали в деяких місцях ще до Петра і Павла, а після Петра і Павла уже всюди було по жнивах. Виноград у виноградниках від до святого віта. А невдовзі після святого віта ягоди в гронах уже були великі, як горох, а подекуди, як козячі бібки. Вельми жарке видалося літо того року, таке спекотне, що люди мліли на полях. Того таки року весени з'явилася на небесах яскрава комета з розпущеним хвостом. «На захід оберненим», – вирішили астрологи, що недобрий сизнак. І мали рацію. Невдовзі після того вибухнула велика моровиця у Шльонську. У Чехії, в Саксонії та в інших землях багато людей від неї повмирало. У Дрездені, кажуть, за один день хоронили більше ста мерців. Багато знатних людей померло, багато. А у Вроцлаві помер канонік Гвіздендорф. І дуже добре, що помер. Паскудник був, яких мало. Ред про Аніма Суа Шкода, що більше таких, як він, не померло. Тоді б краще жилося. У 1436-му, через два роки після різні табори і сиріток під Ліпанами, у день перед Бартоломієм в'їхав до Златої Праги Сигізмун-Ліксембурський де Грація романором Імператор, Унгарі, Боемія, Далмація і Рекс. Багато людей зустрічали його вивками в віват і криками радості, зі сльозами щастя на очах ввели наград. Та були і такі, котрі монархом люксембуржця не визнали. Проголосили узурпатором «Рудин пройди і царем Вавилонським», а деякі взагалі війну проти нього розпочали. Проповідник Камброш Бедржих зі стражниці, Ян Колдес Жампахе, а понад усе славетний гітман Ян Рогач з Дубе. Останній так дався в знаки, що невдовзі імператорське військо взяло його в облогу, в його твердині Сіон. Твердиня впала, а захоплених у полон рогача вище Карачинського товаришів повезли до столиці. Там усіх за наказами імператора Сигізмунда жорстоко мучили і довго катували, а на сам кінець на великій шибениці повісили. Сталося все в понеділок, у наступний день після дня – на вітаті зберети Марії Вергініс Анна Доміні 1437. І був довгий плеч у народі. Плакали люди, як тільки хто про все згадував.